Калупихи, кликати, бри, на клаку, а на клаку того ж вечора си зібрало душ із десять, дерли пір'я і вишивали, а від коця прийшла внука просити на праздник у шість неділь по мамі, а так як коку просила вона не остатню, то чутка про аоріку бігла борша, як борщ кипить у лепській господині. Пуйка зазнав Ауріку про з пару день, коли йшов на пошту купити за 4 коперти. Любив писати у всякі газети листи і тішився невимовно, як його в оглядах тих листів згадували чи і цитували. Писав бздури, про мандри і про гестапо, про люди і про природу, ба навіть про то, як добре на Балтії в серпневій рамок ловити велику рибу, сумики і лини. Мама била та й мала рихт, бо коперти таки не тані, а сорок копійок то шос. Але і шостого того пише, що не лише, а прийде, не возьме. І ніякого тобі прибутку. Прибуток був лише один раз, коли в райгазеті містили замітку. Дрібно між анекдотом і рецептом смачного замітку про мітра-горця, що любить ходити над прутом. Витягає донки, закинуті безувірами на ніч. Топче, мнячить і безжально ті донки рве. Прийшло поїці з газети – за пару гривень, але недовго тішив його заробіток, бо прийшов Мітро горцьо до нього, морду бити, та й мусив піти з Мітром тим у кафе. Поки си замирили, тільки гривні лишились, хрупала в кишені ціла. Ауріка пішла робити на пошту, ніхто не рушився, відколи Ольга, стара піячка, умерла а Ауріка пішла. Матуші в першій тиждень робити валили валом, та як би там медом для них помащено. Старий носа сміявся, коли олтіки, ади знову греблю прорвало, на правду, ця загадкова чужому фраза своїм значило чітко одно – Жіночки мають поживу розмові і мають що обзирати. Старий носа у тому слові вживав трохи іншого звуку, та я не буду вже. Здогадайтеся самі. Пуйка відмітив, що дівчака так нічого і каже, що чесна давалка, до хлопців голінна відразу, та комплекс йому не дозволив. Навіть нічого ані пік. Дончик до того був непоквапний. Мав Марісю у Мадзурах коло самої Балти, штири хати, цвинтар і Єзус Крайс, ружово-жовтий на білім хресті, зі свічками. Маріска годна, кирпата, низенька, але там, де треба, має достатньо. І дончику то смакувало. Перше пуйка пішов до Вітасика, та вітасик, зачувши, що дівочка просто поштарка, хмикнув, буркнув, плюнув і мовив «Нє». «Але ж ти її навіть не видів?» «Тьфу!» «І не хочу, маю Таню». айно, маєш?» Мовив скептично. Пуйка був як макуха, мокра і перекисла. «Іди до тачика, він ще хлопчик». «Та ні, що ні?» «Нє, не пофляче». Ауріка хоче шарму. Так то, а він? Що, чмиряка? Ну, а що ти не знаєш? Добре, йди. Та не квапси, не квапси. Пуйка потупав до тачика. Тачик сидів на приспі, на міхові і малював. У лувко зграбно чапало на папері фон лінії. Згодом м'яка акварель мала закольорити цей безперечний шедевр суботнього ранку. Що малюєш? Тебе? Тю? А нащо? Викасів на приспу, ноги під себе, як по-торецьки, глиб у папір заумер. На шматі цупкого паперу височив дивовижної сили прутень. Мав очі і губи, і два великих яйця. Хю, ти бичий! Та ні, чо, може це і не ти? Як то не я? Та ж всі знають. Ну і що? Образ у штуці – це витвір уяви і нестандартного мислення. Троп, метафора, стиль, розумієш? Кожен малює те, що йому не фата. Можливо. Слухай вещь. Та не вже. Вже слухай. Ну-ну, пуйка. Паштарка видів? Ну, Ага, ауріка. Ну, і ніч особливого. Ні сісі, ні пісі. Іди, кажуть, чесна давалка. А особливо любить таких, Пх, як ти. Ти її мав? Ну, ти що? я проблеми? А то ж таче. Неси. Та я що, я нічого. А це Ауріка? Ага. У бібліотеку ходи. Ходи? Я. А шо читає? Та що, мама каже, про мідний перстень якогось зими. Що ми знаємо про любов, збірник, суперроман і консуела якоїсь французької лярви? Про лярву не знаю, я не читав. Бо треба мати розум, усю ту муроту читати. А видиш, читає, треба робити, а не читати. А видиш, шо кому не хвата, дивно-дивно. «Та чо, стара Василина на самому небі і їсти зварить, і чекушку надзорі принесе? Та то Марисі? Ага, дончик за штири рази був уже від него битий. За що? За комірне».